То не є твоїм подружжям. Мабуть, у тому, щоб зріти на готу античних греків, які без інтимних ситуацій лишились у віках напівголі, набагато менше інтимності, аніж у тому, щоб побачити незахищених за інших обставин, герметично прикритих юдеїв. А ще я згадала, напнуті жилий, гострий борлак на дерев'яній шиї пінзелевого Іоанна Богослова і розхристаний комір його вбрання. І мертве тіло розіп'ятого Христа з потойбічними янголами по праву і ліву руку. Ні, пінзель не був другорядною постаттю в плетеві подій, які змусили Мішеля котрого я досі знала під прізвищем Арбріє, звернутися до фірми «Таємне бажання». Хоч як дивно, та ніч, перша з п'яти, що їх я провела з Мішелем, була першою з моїх львівських ночей, коли мені справді спалося міцно і спокійно. Не снилося нічого подібного до сновидіння, яке навідалося до мене напередодні. Натомість мене поглинув глибокий спокійний сон тимчасового забуття. Вранці наступного дня ми вирішили їхати до Бучача. Взяли таксі і доїхали до автовокзалу. Маршрутка на Бучач уже пішла але за гроші можна зорганізувати все. Нам запропонували приватного водія, і ми скористались його послугами, хоча ціна, яку він запросив, видалася мені завелика. Але Мішель на неї погодився, і за кілька хвилин ми вже виїхали з міста і рухалися по трасі на Тернопіль. Водій трапився мовчазний. Ми з Мішелем теж мовчали на задньому сидінні, і він міцно тримав мене за руку цілу дорогу. Ми їхали в якомусь потойбіччі, обоє вражені тим, що стали коханцями, і ще не могли знайти жодного ґрунту під тим, що відбулося. Їхали близько трьох годин. Проминувши кілька чарівних містечок – Бережани, Монастириська, і водій старанно хрестився на всі церкви, повз якими проїздили. Це дуже дивувало Мішеля, і він тихо штовхав мене щоразу, коли водій це робив. Таксист висадив нас у центрі Бучача, дав свій мобільний, сказав, до якого часу повідомити, чи ми ночуємо тут, чи їдемо до Львова увечері, а потім десь зник. А ми лишилися біля дошки, де місцеві мешканці дають оголошення про намірі купити чи продати нерухомість або транспортні засоби. Ми переходимо через трасу і прямуємо до славетної занедбаної ратуші. Скульптур пінзеля на ній вже не видно. Але однаково споруда вражає. Добре пам'ятаю, що не могла збагнути чим саме. Підказав Мішель. Для цього ландшафту була потрібна саме така споруда. Так, Бучацька площа дуже маленька, бо її оточує багато пагорбів. І ратуша в периметрі невеличка тому на Майдані лишається досить багато місця. Ми обходимо будівлю покинутої ратуші, на дверях якої висить символічний і ржавий замок. Цікаво, чи ночують у ній круки? Та будівля видалася нам обом водночас і казково гарною, і казково занедбаною. Як пише Борис Боровичський, Собор святого Юра, Городинський храм та Бучацька ратуша чи не найвизначніші споруди середини 18 століття у центральній Європі. Сама ж Бучацька ратуша як символ могутності замовника Миколи Потоцького, за сміливістю рішення, оригінальністю задуму, витонченістю пропорцій Одна з найвидатніших споруд 18 століття в Україні. На жаль, ратуша була знищена пожежею в 1865 році. Тоді-то і були пошкоджені майже всі фігури пінзеля. З 12 скульптур лишилось 4, та й ті вже були відновлені під час ремонту 1870 року. Дехто з дослідників вважав, що на ратуші було до 17 фігур з можливим збільшенням їх кількості до 24. Скульптура ж, на їхню думку, представляла постаті біблійних сюжетів.